Jó reggelt. Valami egészen más zene jön. Én most ezt hallgatom egész nap. Hát már péntek este úton. Második tétel. 2022. február másodika van Szerda, pontos idő, 8 és fél perc múlva lesz reggel, 7 óra, ez a Kejfei Jancsi minden, amit az, az napról tudni kell vagy érdemes, a netezők valamint fiala János 14 éven a nem, felette is igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis és egyszerre külön-külön vagy egyik sem Fél nyolc után felívom Elsimolászlót, nyolc után felívom Sarkadi Balást, aztán lesz, ami lesz. Bármiről beszélgethetünk, szerintem derülték van, három fok, ózáporok, tél van. Hát egy Láttam, hogy a tegnapi egyik legfoglalkoztatottabb témája az volt, hogy Orbán Viktor és Vagyimir Putyin mérültek olyan asztalnál, amilyennél ültek. Apukám azt mondaná, iridlem a gondjaikat. 061-712-42. Amikor nem beszélek, és most abba hagyom, bétorven játszanak a felek. A hogy a telefonomat nem hagyta. Úgyhogy most átmenetleg elhagyom a helyszínt. Rossz előírzetem van. 06-1, ez már zene, tehát tisztában vagyok vele. 712-42, egy perc múlva lesz. 7 óra. Ez a fél óra ez arról szól, amiről önök akarják. Nincs-e Jó reggelt! Jó reggelt, Szent Péter vagyok. Szeretnék gratulálni a tegnapi beszélgetéshez. Kiváló volt. Érdekes volt. Há, igen, érdekes volt, igen. De nagyon jó volt szállt. a kalapta. Köszönöm szépen. Igen. Hát nem nagyon hagyott nyugodni a tegnapi nap folyamán az, ami reggel történt. Sok szempontból nem. Egyrészt lehetséges, hogy jó beszélgetés, de én egy olyan környezetben élek, és ez a környezet hat rám, hogy maga a téma, amiből kiindultunk, az önmagában kizárja azt, hogy az ember komfortosan érezze magát. Hát még akkor, hogyha egy olyan témakörben nyilvánul meg, bár nem én voltam a főszereplő, ahol ebben az országban mérhetetlen igény van arra, hogy akik ezt a műsort követik, eldöntsék, hogy én valójában kinek a pártján állok. Olyan ugye, ahogy független újságírás olyan nincs, olyan, hogy én nem állok egyik pártján sem, olyan sincs. Mármint, hogy ez a külső nyomás. Én érezhetem másféleképpen, de én csak egyedül vagyok szemben az elvárásokkal. És ez hát aztán még nagyon sok minden történt, de önökre bízom, ha akarnak, erről beszélgetünk, ha akarnak, másról, ha akarnak, akkor. Hallgatunk. Most pedig hallgassunk. Megnézem, hogy n üzenet zajlott itt a telefonon. 061-712-42. Jó reggelt. Jó reggelt. A Telexen ezzel kapcsolatban megjelent egy cikk, hogy Fialaján beszélgetett. És igazából én csak a kommentelők beolvastam bele. Hát 10-ből 9 pontosan tudta, hogy mi az igazság, és hogy ez hogy, és hogy a fiala is milyen hiteltelen, meg hogy, meg hogy partalan volt a beszélgetés, meg egy média szereplés az egész csak. miről vas kommenteket? Jó, igaza van. De, de, de, de, még de, csak... de válaszoljon nekem erre. Tehát körülbelül olyan, mint ő elmenne egy moziba, látna egy filmet, majd a véleményét, annak függvényében állapítaná meg, hogy a kívül többi ember milyen véleménnyel volt a filmről. Fel nem fogom. Fel nem fogom. Tudják, a közösségi média e tekintetben olyan, mintha önök olyan cukor lennének, amelyek feloldódnak ebben a masszában. Én tudomásul veszem. Csak ha jelentek az árbozkosárból, akkor felhívom. Erre az önök szíves figyelmét. Ha azt kérdezik tőlem, hogy követem-e ezt a közeget, akkor az a válaszom, hogy igen. Ha azt kérdezik tőlem, hogy hat -e rám, akkor azt tudom mondani, hogy igen. De ha egy primér egyperces megnyilvánulásom van, kétszer is meggondolnám, hogy a közösségi médiát és az abban elhangzottakat arányait tekintve hosszabban említse, mint azt, hogy rám milyen hatással volt. Ez nem azt mutatja, hogy az illető egy átlag ember, hanem az illet... azt mutatja, az illető egy senki. Nem valamilyen negatív, pejoratív értelemben, hanem egy olyan ember, aki valójában nem létezik, mert véleményformálását tekintve maga elé engedi azokat, kell egyáltalán nem azonosul feltételül, mégis őket tünteti fel saját maga helyett. Hajrá! Ezzel hihetetlenül lehet egyrészt manipulálni, már akinek ez a foglalkozása. Egy olyan műsor, mint az enyém, amely nem a manipulációról szól, vagy ha igen, akkor nem veszem észre ezzel nem szívesen törődne a tegnap kapcsán. Annyiban érdekes a dolog, hogy gyerekkoromban, később is, de tőlem nem állt távol a sznobizmus. Így aztán, hogyha a terület egy szakértőjét megkérdeztem, vagy hallottam a véleményét, és én még nem nyilvánultam meg annak a bizonyos dolognak a kapcsán, film, könyv, bármi. Akkor képes voltam arra, hogy a véleményemet, az első elhangzó véleményemet megváltoztatva valamelyest hozzáigazítsam azt, amit mondok ahhoz, amit egyébként a saját véleményem kimondása előtt olvastam, vagy hallottam. Nem volt komfortos érzés. Mit vállalok akkor, hogyha nekem tetszett, de a szakértőnek nem? Hát, azt, ami a véleményem, amilyen benyomásaim voltak. A szakértő szerint savanyú volt. Én édesnek éreztem. Megkockáztathatom-e azt, hogy azt mondjam, hogy édes? Megkockáztathatom-e azt, hogy egyáltalán is utaljak a szakértőre? De már sokkal többet beszéltem valamiről, de hát nem én hoztam szóba. 061-712-42. Bármilyen témában 7-es perc reggel 7 óra. Belekezdtem egy gondolatba, de Kizökkentem belőle.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 Egy perc, szóval lesz reggel, 418 061 712 42. Önököm úlik itt az elkövetkezendő 19 percben, hogy mi történik, aztán a misor hátra levő részét úgyis uralni fogom. Nem azt jelenti, hogy most nem uralom, de most pásbérlet van. Megvárom, majd kiderül, hogy van-e mit. Pedig segíthettek volna, mert valamikor déládat folyamán szó lesz tegnap egy újságnak szóló nyilatkozatban, és a kérdéseikből táplálkozhattam is volna, vagy a megérvállásaiból függetlatt, hogy nem kizállogat tegnap képezi a menüt, sőt. 061 712 42 Rádió. Később jön az első tétel, mint a második, de van még hova fejlődnöm. Igazúra jó reggelt kívánok! Én tulajdonképpen azt szeretném megkérdezni magától a tegnapi beszélgetés után, hogy magában e, mi, mi játszódott lened? Halálprofi volt, mint mindig. És ott ült e, két ember egy meglehetősen rettenetes e, témában. És... E, én nekem egyébként meggyőződésem, hogy, hogy egyik sem hazudott, bevallom őszintén. Én nem láttam rajtuk, de hát uh, maga volt ott velük uh, 50 cm-es távolságban. Uh, és arra lennék kíváncsi, hogy magában mi játszódott le, hogy maga hogy érezte, illetve hogy a legvégét nem hallottam, mert el kellett itthonról mennem, hogy tervezi, hogy a Liliánával is beszélni fog? Tehát a második felével, én beszélgettem tegnap Szilágyi Lilianából, mert fölhívott telefonon, és mondta, hogy az a beszélgetés, amit én a hozzátartozóvel folytattam, azt nem látta. Nem hallotta, de a kommunikációs tanácsadói nem javasolják neki, hogy itt megjelenjen, és én soha se tagadtam, és ez nem pozitívum vagy negatívum, ez velem együtt jár. Um, az én eh, objektív és eh, hüvös megközelítésem az és lehetséges, mert egy minimális érzelmét töltet mindig van bennem, ha másért nem az érdeklődésem miatt. Van bennem kétségtelen permanensen dac reakció, eh, amit szintén kontrollálok, de attól még ott van bennem. Tehát eh, akkor, amikor van egy sértet, aki az első megnyilvánulásában eh, egy tévéműsorban, egy internetes tévéműsorban is már gyanús, hogy nem egy későbbi nőjogi mozgalomnak a szabadságharcosaként jelenik meg, mert hogy az abuzált nők kiskátéját mondják föl némileg a műsorvezető hölgyel együtt, akik egyébként véletlenül még nagyon távoli rokonságban is voltak két éven keresztül. Összegyűjtöttem sok olyan dolgot, ami rám hat. De egyébként úgy tűnik, hogy az egy vulkánkitörés. Most az úgy tűnik, hogy egy vulkánkitörés, az önmagában olyan, mint a tulajdonképpen szűzme, valami vagy vulkánkitörés, vagy úgy tűnik, hogy vulkánkitörés, de már az egy kommunikációs akció. Tudja, a, ko a nem kommunikációs akció az az, hogy ő rá üt kalapáccsal a kezébe, és utána azt mondja, hogy Á az egy, az egy, Az egy megnyilvánulás. Ha azt mondja, hogy a terem buráját az már például valahogy nem stimmel. Az azt jelenti, hogy valamivel ott a környezetének meg akar felelni, mert ott nem lehet ortítani. A későbbi megnyilvánulások ugyanilyenek, um, és ez eleve ad az embernek egy, még a beszélgetés előtt egy olyan holványi iszt, amit nehéz elfelejteni. mert hát ugye a, a sírőlem, a kommunikációs csapatot uh, érte, hogyha engem ér és arról egy műsorban rosszul beszélnek, hazudnak a felek, vagy mást állítanak, mint ami a valóság, kötve hinném hogy a kommunikációs csapatomra hallgatnék a tekintetben, hogy én elmenjek oda. Egyetlen egy Felt dolgot sem. leszámítva, hogyha a műsorvezetőről kiderült egyrészt a sütparasz, másrészt pedig az, hogyha olyan mértékben fogja valakinek a pártját, hogy az ember azt gondolja, hogy őre egyáltalán nem kíváncsi, ő már eleve eldöntötte, hogy miről van szó, mint hogy egyébként a hazai társadalom tekintetben nagyjából így viselkedik, akkor tényleg nem megyek el. De akkor nem hivatkozom a kommunikációs csapatomra, és nem hivatkozom az ügyvédekre. Tegnap egyébként Szilágyi Liliana mondta, hogy majd küldeni fog egy SMS-t kérdeztem, hogy és mi lesz benne, talán valamilyen rokon, aki megszólal, mondta, hogy igen, elküldi az egyik kommunikációs tanácsadójának a telefonszámát, ami hát roppant érdekes lett volna, egyébként nem küldött semmit, és kivételesen nem is gondolnám, hogy nekem küldenem kéne egy SMS neki, hogy valamit elfelejtett elküldeni, mert most mit csináljuk egy kommunikációs tanácsadóval? Hát Beszélgessek vele a Szilágyi Liliana helyett? Vagy mégis mi dolgom van? Mert hát érti, hogyha ő egy nagyon fontos ember, akkor létezik, hogy először a segédjével kell felvennem a kapcsolatot, mert a zsiga zsuzsa csak úgy nem veszi fel a fialának a telefont, hát akkor azt mondom, Bilágos. hogy... Na most hát ezek azért az embert mind befolyásolják, tehát hogyha valaki ettől függetleníteni tud, az egy olyan hűvös profizmus, ami engem tud jellemezni, de ahhoz nagyon erőszakot kell tenni magamon. Tehát, hogyha megkérdezi tőlem, mond fiala, neked mi bajod van ezzel az illetővel, mert látható módon téged nagyon érdekel, de mégis olyan, mint hogyha előítéletes lennél, akkor ezt tudnám elmondani. Ettől nem lesz Szilágyi Zoltán, vagy a kisebbik lánya Szilágyi Gerda hozzám közelebb álló, de kétségtelen tény, hogy a velük kapcsolatos benyomásaim azok ez után kezdődnek. Az, ami alapvetően a terepi beszélgetés illette, annak a jelentőség az volt, hogy itt emberek beszéltek, és velem együtt, bárki más, aki ezt végighallgatta, ha volt egyébként előtte ismerete, ne felejtsen, ezt elfelejtettem mondani, de nem annyira fontos. Ugye én megszavaztattam az embereket, hogy az ismeretük egy tízes skálán mennyi, és kettő és fél jött ki. Kettő, kettő és fél. E, és ezek után megnéznek egy ilyen beszélgetést, amitől nem, hogy tízes lesz hirtelen az antitest számuk, hanem száz, és eldöntik, hogy kinek van igaza, én nem tartozom ezek közé mindenféleképpen folytatódik bennem ennek az ügynek a feldolgozása, hogy ez legközelebb mikor lesz látható, hallható, nem tudom. Én tegnap ezt éltem meg, és hát a műsor utóélete sokkal érdekesebb volt bizonyos szempontból, mint maga a műsor, bár a műsor nagyon érdekes volt, de a jéghegy alja az nem a műsor volt, ezt a műsor képezte, soha nem fordult még velem elő az, ami tegnap négy olyan ember hívott föl telefonon, és nem fogom megmondani, milyen körből, akik egyáltalán nem amiatt telefonáltak, hogy tetszett nekik a műsor, vagy egyáltalán nem amiatt telefonáltak, hogy nem tetszett nekik a műsor, hanem mind ennek a történetnek közelebbi, távolabbi érintetjei, akik mind tudták, hogy lesz ez a beszélgetés, akik mind beszámoltak arról, hogy nekik eszükbe jutott, hogy felhívjanak hétfőn, de valahogy kiment a fejükből, és immáron műsor után telefonáltak, akik mind közölték velem, ezek 40 perces telefonok voltak. Uh -huh. amiből én mondjuk igénybe vettem hatot Minden mondták, hogy azok az információk amelyek elhangzanak azok igazak, de azokra ha hivatkozom névvel, telefonszámmal akkor beperelnek és ezen kívül reményem sincs arra hogy ők ezt élőadásban elmondják majd további 34 percen keresztül olyan információ zuhatagot öntöttek rám hogyha az egyébként kövekből állt volna akkor ma már nem lennék életben Ilyen még soha nem fordult elő velem. Mondtam olyat, hogy ritkán soha. Ebből azóta se tudtam felocsódni. Hát én a dtk beszéget és nem láttam. A Róna Jégonnál élőben láttam a Lilianát. Hát be van műző, nekem nem volt meggyőző, de, de ez. ez ez legyen az private problémám. Nekem... Ez egy családtörténet, ez egy családnak a regénye, egy olyan családnak a regénye, amely család mondja a regényét, és ha az ember szeretné, hogy az valamilyen központi drive kapjon, akkor abban mindenki ellenáll. Mindenki azt mondja el belőle, Aminek az érdekében áll. Ennek a történetnek az abúzusról kéne szólnia, az abúzus kialakulásának és feldolgozottságának vagy feldolgozatlanságának a történetéről. Ez a történet számomra azért is roppant érdekes, mert miközben az abúzusról, annak kialakulásáról, feldolgozottságáról vagy feldolgozatlanságáról kellene szólnia, közben legalább ilyen mértékben szól annyi minden másról, hogy az ember nem is érti, hogyha egyszer ott van az abúzus, ha ott van, akkor miért nem szól csak arról. Jelenleg ez egy olyan hús, amely nem hagyja magát Isten igazából leválasztani a csontról. Az én dolgom, hogy rájöjjek az okára. Türelmes vagyok. Nem sürget a tatár. Hálás vagyok a sorsnak, hogy egy olyan helyen vagyok, ahol ezt megtehetem. 1242 bármilyen témában. Nem mondtam igazat, nem mind a négy ember hívott föl. Engem volt, akit én hívtam föl. Percünk van ez, 061, 712, 42. senki többet? Köszönöm szépen, jól vagyok, Remekül. Hallom. Ülök az, ülök az autóban több mint két órája, úgyhogy friss vagyok és üdött. De merre felé dugóban ülsz vagy pedig? <gül> nem, miszkodszere megyek éppen. A, megyek megnézni a Diógyori várnak a fejlesztését, hogy hogy áll az építkezős. <gül> <gül> meg... pedig megyek, megyek tovább a felvidékre, Borsi, Rákóczi várra fogom megnézni. Elsimó van a vonalban. Én durván három hete voltam Miskolcon, ahol én nagyon ritkán fordulok elő, és elmentem a Diós-Győri várba. Veled szemben engem oda nem fognak beengedni, mert ugye a diós várba nem lehet bemenni. Hát te a... hogy nem lehet. Laci? Én voltam ott három hete, nem te? Nem lehet bemenni. Picetek, természetesen, hát nyilvánvalóan nem lehet bemenni építési terület, zajlik hát a rekonstrukció. De miért mondod, ha? hogy be lehet menni, hogyha nem lehet bemenni? Hát az a kérdés, hogy milyen célra mész. A látogatóként jelen pillanatban nem lehet bemenni. Hát el, bemenni, én egy de... látogató vagyok, tehát... Ja, ja úgy szerettél volna bemenni, hogy, hogy jegyet venni és bemenni a, a... Ja, úgy nem lehet bemenni a félredet. Én más... egy professzionális látogató vagyok, aki a napjában két-három órát egy mikrofon előtt ül, de úgy igyekszem egy ilyen professzionális amatőr lenni, és ha bár világéletemben nem akartam hétköznapi ember lenni. Mostanság egyre többször van olyan kísértésem, hogy egyébként egy hétköznapi embernek a szemüvegével hogyan látnám a világot, ha nem élvezném azokat a kiváltságokat, amelyek a műsoromból adódnak. Azt kell, hogy neked mondjam, hogy riasztó a Diós Győri Várlaci. Riasztó. Tehát milyen, milyen, milyen értelemben? Hát abban az értelemben, hogy utoljára Török és Lengyelországban láttam olyan várakat, és olyan műemlékeket, még a várban lévő műemlékek se ilyenek, már mint a budapesti várban lévők, Amely konkrétan olyan benyomást keltenek, mint hogyha a 17. században épültek volna ugyan, ám ezeket a 21. században emelik, és ennek következtében valójában egy totális benyomását keltik. Tehát ott áll három óriás daru, de Laci, ne, leközel nem mondasz, hogy négy. Könnyen lehet, hogy négy, de lehet, hogy csak kettő. Ott áll két óriás daru, és építenek egy olyan várat, ami jelen pillanatban úgy néz ki, mint egy vadonatúj új épület. Egy iszonyatos méretű várat, amiről az ember először azt se tudja, hogy nem valami nagyon gozdag embernek a villája, ami ez persze a méreteit tekintve valószínűtlen, de én nem szeretem azokat a műemlékeket, amelyek hát gyakorlatilag, mint egy zsírúj dolog, amiről a fóliát kell csak lehúzni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz majd, ha készen lesz, de én Lengyelországban láttam azt az óvárost, amit a világháború tönkretett, és újjáépítették vadonatúj épületekkel, nehéz volt hozzászokni. De volt akár... erről nagyon sokszor a várkapcsán is emlékező. de, jó, de hát ez, egy, ez egy nagyon, nagyon régóta vita, hogy egy mi emlékez, milyen szinten, milyen módon lehet hozzánk Laci, Naci, egy dolgot mondok neked is, utána te teljes. Én ezt a vitát elfogadom, nem veszek benne részt, mert nem vagyok szakember. Én egyetlen egy dolgot tudok tenni, és azzal nem fogsz tudni vitatkozni. Én csak azt a benyomásomat tudom veled megosztani, amit ott szereztem, ami riasztó. Ha neked nagyon fog tetszeni, én nem fogok veled vitatkozni, nekem ez volt a benyomásom, és most kivonulak az éterből, figyelek, hogy mit mondasz. Én a fejlesztésnek az első pillanatától fogva benne vagyok a projektben valamilyen szinten, szakértőként, korábban Ennél, titkárként. mit jelent a szakértő? Mindjárt, csak ilyen most. Jó, jó. Örülök, hogy jó. beszélgetünk, és végül is az első megteszett mondatomat át be tudom fejezni. Szóval a, a, a lényeg az, hogy, hogy az első naptól fogva, mi ott a Rekonstrukció, figyelemmel követem a munkát. Láttam az összes tervet, konzultáltam többször a tervezővel. Annak idején az első ütemnek az elkészültekort, mint minisztrikség kári én avattam föl. Fiz polgármester a, a az első megvalósult részét. És most is rendszeresen nagyjából két szabonta nézem meg, hogy hogy áll a fejlesztés. Kis János miniszterelnök ki aki ott egyébként képviselőjelölt is, meg alpolgármester illetve a kivitelező cég képviselőjével fog bejárni a, a fejlesztést. És elsősorban a múzeum szakmai szempontból, másodszorban pedig műemléki szempontból érdekel, hogy mi valósul meg. Nagyon látom a folyamatot, láttam a terveket, és azt én mondjam, hogy ez egy olyan rekonstrukció, ami, ami szakmailag nagyon professzionálisan van előkészítve, amikor elkészült például a lovakterem, a Angéjúkorú teremnek a rekonstrukciója. Azt olyan, olyan módon csinálták meg a mérnökök, hogy az eredeti kövek alapján szerkeztették ki a, a, a térszerkezetet. A, a, azok az évek, amelyek tartják a, a födémet, azok pontosan úgy néznek ki, mint 600 évvel ezelőtt, és az eredeti kövek beépültek a, abba a szerkezetbe, amely az eredmény kövek alapján rekonstruáltak. Hát ez a jó példa nem az, amikor paspetomból építenek valamit, és utána a funkcionál. Tehát itt nagyon, nagyon komoly munka az, ami, ami folyik, és ami szakmailag megalapozta ezt a fejlesztést. Én optimista vagyok, és azt mondjam neked, hogy, hogy igaz, hogy sok helyen új kő lesz. Tehát a dolognak van egy olyan hatása, hogy frissen kimányászunk kőből, épültése, miatt a mint ha új lenne, de százszor jobb, mint amit a 60-as meg a években csináltak, hogy a követ helyettesítették, és egy csomó helyen a szürke betonlapok, meg a betonszerkezetek, azok, amelyekkel kipótolták a, a irányzó részeket. Szerintem ez a jó irány, ami most uh, Diózs győrben Persze arról folyik vita, hogy mikor a kell rekonstruálni. Hát van egy pár úgy úgy nézett ki a 18 a a XIV. században, mert változott, és nem volt itt a törökségvédelem, Átépítették, hozzátoldottak, lebontottak, tetőt raktak rá, tetőt lebontották, földgyújtották, felrobbantották, és a többi. Tehát alakult, változott a képe, és igazándiból uh, nehéz eldönteni, hogy mégis mikor állapot legyen az, amihez ami közelíteni akarunk. Tehát itt uh, a, a Nagyos király Lovagvárnak a képe az, ami, ami mintaként fölsejlett a, a tervezők előtt. Azzal együtt is, hogy tudjuk, hogy már a 19. század elején milyen sérülések és csonkárátás számos ábrázolásra ismert a Diós várnak, Mind romantikus festmény formájában, lásd a telepi Károlynak a, a híres olajképét, mind meccetek formájában. Ezek nagyon jó impressziót jelentettek, de az igazi a tervezői kihívást az jelentette, hogy a, a meglevő a végészeti föltárásokból a, a mi emléki munkasorán előkerült kövegből szerkeztették ki azt a, azt a szerkezetet, amely, amely majd láthatóvá válik és fogadni fogja látogatókat. A helyzet az, hogy én biztos, hogy voltam a diósgyőri Várban, és az is biztos, hogy fogalmam nincs, hogy mikor. E lesz ott egy fénykép, ami emlékeztet arra, mikor kezdődtek ezek az építkezések? De... Már csak azt mondja, hogy elsőtem 13-ban. Most... És arról lesz majd fénykép, amiről most beszélni fogsz, hogy milyen volt 13 előtt? Arról nagyon sok fénykép van. Oké, okay, de most akkor ezeket hívd elő, és meséld el. Ez egy nagyon romos vár volt. Hát, uh, gyakorlatilag a négy, négy nagy toronyból, ugye, uh -huh. egy torony az uh, szinte teljesen uh, hiányzott, sérült volt. A tornyok közötti folyosók uh, és telek azok szintén. Ez egy a, látogatott vár volt akkor is? Persze. Csak hát akkor egy romot látogattál. Jó, az a várkápolna nem volt meg. Oké, okay, akkor meg, hogy a Diós Györi Madonna az egyik legértékesebb uh, olyan uh, kő, márványból faragott lehet, amelyik itt a Székmiszti Mózeumnak a gyűjteményében látható, tehát amely, amelyek most visszatudnak megkerülni az eredeti helyékre. Oké, okay, de azt Hiszen kérdezem tőled, hogy egy olyan ember, akinek lehetőségében áll, mint neked, vagy azon a területen dolgozók, milyen alapon döntik el, hogy az egyébként nagyszámban Magyarországon található romos várak közül, melyik az, amelyet ilyen mértékben rekonstruálnak, és melyek azok a várak, amelyeket meghagynak a maguk torzó formájában, ezzel együtt megerősítik őket, de nem azt az állapotot állítják elő, amilyen állapotban egyébként nagy valószínűséggel újkorában sem volt. A Diós Vár az egy kiemelt műemlék, tehát azért ilyen ö, nagy és ilyen állapotban lévő vár, ez egy lovagvár volt, amit a, a királynének építettek, tehát hogy azért egy ilyen, ilyen nagyméretű és ilyen állapotban lévő vár nagyon kevés van. És a Diós Várnak egyrészt van komoly turisztikai vonzele funkciója, másrészt ö, tehát Miskosznak és Riós Győrnek a jelkétben volt rajta mondjuk a régi 200 forintosan, egy olyan, vagy a Terencsi csokoládén és még sok-sok példát lehetne hozni. Tehát a, a, ha jól emlékszem a telepikára féle festménye az a régi történemkönyvben illusztrációként szerepelt. Tehát egy olyan mikről beszélünk, ami, ami mindenki van az országban. Ezért érthető, hogy hogy a helyiek kezdeményezték a felújítását. És azért hangsúlyozom, hogy a helyiek kezdeményezték, mert ugyanaz ingatlan állami tulajdonban van, de a vagyonkezelés az ott van Miskolznál, és 13 Ákos polgármester úr által elkezdett munkát, mint a kormány jelentősen támogatott a azt a mostani polgármester Beres páris is folytatja, ugyanúgy elkötelezett a várfelújítása ügyében, mint ahogyan az elődje volt, és a kormány a jelenlegi polgármesternek a törekvését is messze támogatja. Mi lesz Itten belül? Ez állami, állami pénzből valósul meg. Mi lesz hát belül? Meg gondolom ez, ez egy úriási tér ugye? Laci, Laci, ez egy óriási tér ugye belül? Igen, Több igen, igen. Mi lesz Kierítás, belül? rendezvényterem, Kápolna. Tehát ugye a Kápolna meg a Lovagterem már megvalósult. Tehát nagyon, nagyon sok minden, és uh, még elvileg arra is alkalmas, ez az épület, hogy szállás is legyen benne. Tehát egy nagyon bizgalmas uh, épületegyüttes uh, fog létrejönni, vagy, vagy fog, uh, épületegyüttes fognak rekonstruálni. Ez egy nagyon nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, és most magamnak fogok ellent mondani, csak hogy lássad, hogy nincs bennem semmi előítélet. Uh, tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Mikor lesz kész? Hát... Én azt gondolom, hogy 23 őszére. Jó, tehát akkor van még durván másfél év. Mert hogy voltam olyan intézményben, ami szintén... De ezt csak, ezt csak gondolom, mert jó. ugye van egy, van egy közbeszerzési, beférzési határidő, amit sok minden mefolyásolt. Most például kiderült, hogy a tornyoknak a fizikai állapota sem túl jó, tehát ott megerősítésre szorulnak ezek a tornyok. Mm, én azért mondom, hogy tehát amit én most mondok, az nem egy hivatalos bejelentés, van. hogy mikorra fog elküzdeni. Én, én úgy vélemezem, hogy 23 őszére okay. készen lesz a várt. Mert hogy a komáromi erőd, én láttam korábban, és láttam aztán a rekonstrukció, vagy nem tudom, mit kell mondani után. Valószínűleg a különbség az, hogy míg a Diós-Győri vár az egekbe szökik. Ugye ezt négy úriási torony valamint egy hatalmas test, pluszban ugye, ha már a város szélén van, épp úgy, mint ahogy a Komáromi Erőd is a város szélén van, de ott a hegyek miatt, meg hát az egész Szerkezetem más, mint a Komárovi csillagerődnek, tehát az ott kimagaslik. A Komárovi csillagerőd ugye egyrészt egy kiterjedt épület, de sokkal alacsonyabb, és hát az egészet borítja, ugye abból adódóan, hogy ez egy erőd, és nem az volt a cél, hogy ezt pillanatok alatt meglássák, ugye még a tetején is fű van, tehát hogy ezáltal a szem másféleképpen, vagy az én szemem másféleképpen viszonyul hozzá, mint a Győs Győri bárhoz, és csak azért mondom, mert beteg voltam, amikor átadták a, csillag, a, a csillagerődöt, de aztán később elmentem, és hát egészen csak lelkendezni tudtam, valami egészen elképesztő volt, a belső tereit fantasztikusan alakították ki, és ami végképpen nagyon jó érzés volt, hogy habár én nagyon sokszor fordultam meg Komáromban, ahol alapvetően ugye a fürdő és környéke volt az, ami látogatott volt, több ember volt benne, mint a tesco -ban. önök tervék megjelentést hallottak, mert pedig a legtöbb embert a falunapokat leszámítva, vagy a városnapokat leszámítva, amit a Tesco-ban szoktam látni, Komáromban, a parkoló tele volt, a legkülönbözőbb helyről jöttek emberek, rengeteg gyerekkel, és azt mutatta, hogy ez az óriási tér tele a Szépművészeti Múzeumnak a gipszobraival, talán egy olyan tér lesz, ami, ami egy élő tér lesz, tehát nem egy, nem egy holt múzeum lesz. Kétségtelen, hogy nem sokkal az átadása után volt, úgyhogy nem tudom, hogyha jövő héten elmennék, vagy holnap, akkor mit tapasztalnék ott. De az, az nagyon jó benyomást keltett, csak éppen mondom, az egész struktúrája más, mint a Diósgyőri Győri Vári, ami hát az egekbe szökő jellegéből adódóan ott olyan benyomást keltett, mint hogyha egy gigantikus Disneylandbe érkezne az ember. Jó, a, a... komára műcsillag előtt, tehát nagyon helyes, hogy a ugye pusztíták pusztítást végeztek ott is az oroszok. A a idő. A lősszeraktának, használták, ennek az volt a következménye, hogy a gyönyörű szép tardosi, vörös márvány vagy mészkő itatókat, azokat javarészt mind leverték. Tehát azt a Fantasztikusan jól megcsinált Istállót, paszárnyát, mindent, mindent szét barmoltak. Az, hogy ez az erőd megújult, és hogy ráadásul olyan funkciót kapott, amivel utaltál, nevezetesen, hogy azokat a gipszmásolatokat, amelyeket bezsúfoltak annak idén, a szintén felújításra váró időközben már gyönyörűen a ban láttam, tehát a és nem tudom, voltak ezek besúfolva. Ez szerintem egy nagyon, nagyon szerencsés példa. Követlen... Látod, látod, hogy van értem ezeknek a rekonstrukcióknak. Értem, én ezt most szándékosan tettem egymás mellé, így és úgy, van értelme, nem tudom, van-e értelme, nem tudom, hogy ez értelme a jó szó, de, de, de igen. Um, nem tudom, hogy követte, de a zeneháza történetét én ugye hivatalból is követem, mert hogy ugye hétről hétre beszélgetek valakivel a Városligetről, legutóbb, hát legutóbb, amikor felfigyeltem rá, Radnóti Sándor egy meghatározó szellemi embernek a véleménye váltott ki, nem kis vitát, aki azt mondta, hogy ez egy szép ház, és ezt a szép házat szép háznak tartani nem kell félnetek. Nagyjából ez volt a tartalma, felolvashatom, kívülről is, mert itt van előttem, és hát miközben ebben a szellemi holdudvarban, vagy ebben a szellemi udvarban, ahol egy meghatározó ember, Radnuti Sándor, megélhette azt, hogy hányan vitatkoznak vele, csak csupán azért, amiről a múlt héten is beszélgettünk, hogy nem tetszhet semmi sem, ami a Városligetben jött létre. Nagyon érdekes, hiszen Többé kevésbé valószínűleg Radnóti Sándor ezt azért is tette közzé, mert hogy látta ezt a jelenséget, és csak bátorítani akarta azokat, akik egyébként merik vállalni a véleményüket, és ráadásul tetszik nekik, de nem aratott osztatlan sikert, nem mondom, hogy a Nimbusát kikezdték, de nem aratott osztatlan sikert. Nagyon érdekes látni ezt a jelenséget, ami szerintem még nagyon hosszú ideig fog hatni. Én egyetértek ráadnunk is Sándorral, és azt tudom csak mondani, amit egy héttel ezelőtti beszélgetésünkkor is, hogy nem is értem azokat a baloldali liberális politikai szereplőket, akik a fővárosban meghatározó szerepet kaptak, vagy arra törnek, hogy egy ilyen ügynek akár, hogy miért nem állnak az élére? Tehát, hogy tényleg, én, én biztos... Azt tettem volna a helyükbe, hogy eljöttem volna az avatásra. Hát ha meghívják őket, melyiket hívják? Nem akarás engedni az avatásra. Értem, de például. Érted, hogy miért tudom, meg, azt meg tudom de, de Horváth Csaba is az én üzletkörömbe tartozik, vagy tartozott, mert jelen pillanatban egyáltalán nem tartozik az üzletkörömbe, de ebben együtt beszélgetek vele, mert van pénznélkül is kíváncsiságom, bár sokan elvitatják tőlem, zárva. Hmm, nyugodtan mondhatom, hogy, hogy például a mi beszélgetésünk azok ilyenek. Hát a a most, kiz most kizárólag ilyen beszélgetéseket folytatok éppen, ráadásul még kapok fizetést is, ami az én életemben teljesen új jelenség, bár tavaly is kaptam, hogy, akkor is új jelenség, hogy hogy Horvát zugló polgármesterét nem hívták meg. Most erre azt tudom mondani, hogy Józsevics hogy veleket itt is milyen alapon hívtak már, tehát engem meghívtak el, és mentem. Én minket. ezt értem, de nem lehet elfelejteni, hogy ez a 14. kerületben van, tehát uh, én nem adhatok a te szádba olyan szavakat. A Karácsony gergeit, vagy Karácsony gergei tisztáztuk, Karácsony gergei személye és az ő véleménye, az nem, tehát amikor én azt kérdeztem, hogy ő elment volna -e, akkor ő egyébként, uh, mármint Karácsony Gergelyből kiindulva, akkor ő elég lakonikusan közölte, hogy ezt a gondot neki nem sikerült Isten igazából felajánlani, mert hogy nem hívták meg. Szerintem ez nem helyes. De nem hiszem, hogy a meghívottak a Györgyjev és Beredek állította volna össze, hiszen ez egy protokolláris esemény volt, Feltehetően a miniszterelnök hivatal, feltehetően a miniszterelnök hivatal, nem van tisztában azzal, hogy ez a 14. keretben van, és illik felajánlani a polgármesternek, hogy elhívják független attól, hogy szocialista, jobbikos, fideszes, független, fiú vagy lány. Megérteztem a, a ne felejtsd el, hogy ezt egy olyan ember mondja neked, aki végigélte azt pár évvel ezelőtt a miniszterelnökség sajtófogadásán, ahol gulyás Gergely vendége volt, hogy Rogán Antal nem kívánatos személynek nyilvánította, és a soha nem fogom elfelejteni. Soha. Ott rajtam olyan hát sebe. Semmi... Oké, de hogy mellettem senki nem állt ki. Senki. És ha nem beszed rossz néven, én nem egy politikai tényező vagyok. Ha valaki vagyok, akkor egy ludasmatyi vagyok. Még akkor is, hogyha ezt sokan elvitatják tőlem, és én háromszor velem le ezt a döbrögim, vagy azokon a döbrögiken, akik egyébként ezt lehetővé tették. És ott a Fidesz Hold udvarának elég jelentős része ott volt, akik csak udvariasan mosolyogtak. Többet nem is hívtak meg és Gergely ezt követően azt mondta nekem, hogy jövőre is meghív, és majd eldönthetem, hogy el akarok-e menni, vagy sem, de valahogy lemaradtam a listáról. Uh -huh. Laci, ezek olyan emlékek, amelyeket az ember nem felejt, és ennek nincs köze a Fideszhez. Ez emberekhez köt, emberek gerincességéhez, gerinctelenségéhez, ahhoz, hogy ha valaki valamit megengedhet magának, attól még nem kötelessége megtenni. Viláros most. Értem. És ne felejtsd, hogy a mi kettőnk ismerettsége, az onnan jött létre, hogy te képes voltál arra, amire Székesfehérvár polgármestere nem. Hiszen egy olyan szöveget idéztél, amit én nem mondtam, fölhívtalak, mondtam, hogy ez nem így volt, mondtad, hogy rendben van, mondtam, nincs rendben, beszélgessünk róla, és beszélgettünk róla. Engem egy abszolút civil attitűd vitt a médiába és ha jobb formában vagyok, akkor tulajdonképpen ugyanez a civil attitűd van bennem, amely civil attitűdöt alapvetően egyébként két dolog motivál, amit nem nehéz kitalálni. Az egyik a kíváncsiság, a másik az igazságérzet. Kész. Vége. Ennyi. Ebből a szempontból semmi különbség nincs köztem és egy gyerek között. Csak kis szörös vagyok, megörek, tehát nem vagyok gyerek. De ez van. Mérmész Szlovákiába? Borsi, Rákóczi vár. Ott mi van? A magyar, hát nemrég valósul meg a felújítással, magyar állami segítséggel. Diószegi László vezette kiváló Romer-Fóris terv részeként. Ugye ennek a romer az rendítását azt... A László az a táncos Diószegi László? Így van, így van. Ő őnekem, nagyon régóta... Ő nekem évfolyam társam volt... A a vedetője, ja, tudom, tudom, tudom, ő a Teleki Alapítványnak a vezetője. Ő a Radnotiba járt, és a Sebastián Mártinak volt, meg a Cigány Annának volt az osztálytása. Na, és a lényeg az, hogy ő, ő <gül> évtizedek óta elkötelezett, harcos a határon magyar emléke felújításának. Mikor a minisztériumok Ségen nem Szövetséges Államtitkár voltam, akkor elnyitottuk a Róma tervet. Ez gyakorlatilag teljes egészében átvette ennek a bonyolítását a, a Elnézést, én ott egy, egy sokszor egy szoktam fontos. járni, de most tájékozatlan vagyok, és ezt bevallom. Ez helyileg hol van? Borsi. Értem. Ez a területesben. Sátorajogénin átnézt a határon, ah. és utána néhány kilométerre van valójában Borsi, tehát közvetlenül a Meg fogom magyar, nézni. Magyar, és... magyar határ mellett. Oké, okay, rendben van, nem régen jártam arra, csak Salgó Tarján felé volt, hogy ez egy milyen állapotban lévés, mekkora bár. Nem tudom, hogy milyen állapotban van, felújították, mert fogom megnézni. Jó szegély Lászlóval közösen, illetve ottani műemlékek és múzeum, a Nemzeti Múzeum számára is érdekes, fontos gyűjtemény. Jó, ha nem felejted el, akkor add el nekik és fogy... csokjaimat. Feltétlenül átadom. Úgyse fogod. Mondtam, hogy átadom. Miért, miért mondod azt, hogy nem fogom átadni? Be el fogod felejteni. De... Miért terheled a rádió? Nem felejtem el. Ha nem, de a Ne terheljük el ok. a rádió meg. Tehát itt a rádió azt hallják, hogy te engem feledékenyek titulálsz. Hát ennél rosszabbat is mondtam már. Na hát, ez tény és való, csak nem minden. Azt áruld fognak. el nekem visszatérve ehhez, hogy ez kizárólag magyar, vagy ez szlovák pénzből is, vagy ez pedig akkor hogyan valósul meg is tud nem, nem, nem, nem gondolhatod, ugye ez arra való kérdés, nem félreérthető, úgy ugye az elmúlt időben volt arról szó, különböző ingatlan vásárlások terve kapcsán, hogy a szlovákiai kormány nem volt elragadtatva ettől a tervtől, és aztán a magyar kormány vissza is vonult, és el is magyarázták, hogy miről van szó, és hogy ez nem lett volna egyébként félreérthető. Ebben az esetben ez hogy valósul? Ja, az egy teljesen más dolog, amiről te beszélsz, csak hogy, értség, hogy a elmúlt kísértség. Elmúlt időszakban létrehozott közérdeki vagyok közelő alapítványok sorában nem csak olyan van, amely egyetemet tart fönt, hanem olyan is van, amely a határon túl magyar érdekű vagy érdekeltségű jelentős értéket képviselő műemlékeket vásárol meg és dolgozik a fejlesztési tervükön. Ez a közérdeki vagyunk közelő alapítvány még megvett Erdélyben több kastélyt fontos ingatlanokat, ez szándékozott megvenni a felvidéken is egy ingatlan, tehát nem a magyar állam, bár vitathatatlanul a magyar államnak a forrását felhasználva. Én szerintem egyébként ez egy nagyon helyes törekvés, és ez egy nagyon szép vállalás, mert fontos és értékes műemlékeket ment meg ez a, a Vagyonkező Alapítvány és ráadásul tartósan magyar érdekkörbe tudja őket helyezni. Ezt milyen tartani, mértékben ami... kell egyeztetni a helyi hatóságok. A vásárlást? Hm? Mind, minden minden környező országban. Ja, nem, nem, nem, a, nem, nem a, a, a, bocsánat, igen, tőle, ez az, az elő, a másik téma, igen, figyelek. Azt minden, hittem, hogy minden, már a várnál tartunk, bocsánat. Nem, nem, nem, nem, tehát hogy minden, minden, én nekem most itt lál, feltönt a Józsori várnak a az ablakban, szóval minden... Minden, uh, megszámolom gyorsan a darukat, egy, kettő, három, igazad volt, mm. nem négy darú. Oké. Okay. Tehát minden egyes uh, szomszédos országunkban az a jogszabályi háttér és gyakorlat, mint ami nálunk, hogy elővásárlási joga van az államnak, ami emlékeket se esetében vagy a, a, a, az önkormányzatnak. Tehát amilyen, milyen végeket a magyar állam... Forrását felhasználva az a közöldeki vagyunk közöldapítvány megvásárolt, azok, azokat megvette volna előle az állam is, például a román állam, vagy, vagy mondjuk az, az adott megyei találcs, amelyiknek a közigazadási területén van az ingatlan Uh, úgyhogy... Uh, Oké, okay, és ebben a vá ezen várrekonstrukciók kapcsán ez hogy van? Jó, most tudod? azért mondom, ez egy teljesen másik eset, amiről beszélünk, hiszen ez nem magyar tulajdonban van, nem magyar állami, vagy vagy, vagy alapítványi tulajdonban van, uh -huh. hanem ez ott, én megvan őszintén pontosan nem tudom, azért megyek, hogy most megismerjem, tehát nem, nem tudok neked a részletességgel beszámolni, mint hogyha ennek a projektnek én bármilyen módon részese lettem volna. De a lényeg az, hogy a, a Magyar adófizetők forrását felhasználva, újították föl, hogy most ez a szlovák állam vagy az önkormányzat tulajdonában van, azt nem tudom megmondani, mert még egyszer mondom, nem ismerem ilyen részletesen a, a, a hátterét. Ma meg fogom tudni Jó, a... Rendben van, a akkor visszatérünk. Egy hidat képezhetek a két beszélgetés között, amely nem fogja nélkülözni a provokációt? Mármint a következő beszélgetés és a tiét között. A provokatív kérdés az azzal kapcsolatos, hogy ha valamit például ki nem állhatok, mint civil ember, hogy a politika oda is bedugja az orrát, ahova nem lehetne, és ezzel kapcsolatban feltennék egy olyan kérdést, ami nem a te szakterületed, de kíváncsi vagyok, hogy van-e véleményed, és ha igen, azt megosztod-e velem? Föl a kérdés, kedves János. Rendben van. Akkor a kérdés az így szól, a 24. jelent meg egyebek között, január 7-én gyenge covidra a Favi vil, arra is, amire kifejlesztették, és ebben egyebek között az szerepel, hogy... Sem a külföldi, sem a magyar kutatások nem igazolták a Fabi Pirralbír hatásosságát. A magyar kormány hivatalos kommunikációja mégis ajánlja szakértők szerint a tünetek megjelenésével már teljesen felesleges szedni, és felmerül a kérdés, hogy a tünetmentes fertőzöttek miért szednének bármit is, főleg egy olyan szert, aminek ugyan nincsenek komoly mellékhatásai. Csak a zárójelet kihagyom, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm, és azt írja, hogy Sarkadi Balázs professzor ezzel kapcsolatban mit osztott meg a néppel, azt mondja, a Favi Piravír csak Magyarországon engedélyezték koronavírus ellen, az európai gyógyszerügynökség és az amerikai élelmiszer és is hivata a hivatal, kísérleti stádiumon tartotta, nem adott kira engedélyt, mert nem tartott elég hatékonynak. a negatív eredményekről tavaly egy négy csőr is megjelent, mondta, a 24 pont. Hunok sarkadi Balás, kutatóorvos, akadémikus, aki rövidesen a helyfeljencsi vendége lesz. Nos, ez egészen tegnapig érdekes volt, ennek aztán még érdekesebb, lett, de tegnap előtt, 31 -e, óra 3. perc rémhír terjesztés büntettének gyanúja miatt feljelentést tett az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet röviden Ogyéi, a Budapesti Rendőrfőkapitányságon közölte az intézet hétfőn a Magyar Távirati Irodával. Az Ogyéi azért tett feljelentést, mert 2021. december és 2022. januárja között különböző internetes médiumokban félrevezető állításokat tartalmazó cikkek jelentek meg, a a favipiravír anyagú gyógyszerekről. Hogy mi van? Hogy tessék? Tehát, hogy akkor nem. én most akkor ebben az ugyei kontra akadémikusok vitában ha állást kéne foglalnom, akkor mit sugná nekem elsimolászló Semmit. Ebből a kérdésről kimaradna, mert egyszerűen nem ért hozzá. Azt tudja, hogy a favipiravír kénytelen kelletlen maga is végig... Szepte, amikor tavaly Roald beteg volt. Rendben van, Laci, ezt a Tammesét, ezt számos egyéb történetre is rá lehetne illeszteni, mondja Fial János Pimaszul. Mm. <gül> Igen, biztos így van, ahogy mondod, de az az igazság, hogy, hogy én nem, nem, tudok, nem tudok erről a kérdésről semmi okosat mondani neked, mert még egyszer mondom, nem értek hozzá, az egész Covid kezelést azt, hát nem mondom, hogy beleértve mindent, vakcinagyártást, gyógyszeripari dolgokat, ezeket nagy-nagy érdeklődéssel figyelem, képszer átestem a betegségem, az egész családom át rajta, többször és nagyon nagy félelemmel nézem azt, ami a nyugati világban ennek kapcsán kialakult, akkor majd a, a szabadságjóknak a egyre erőteljesebb sértését. Én most megmaradnék az úgyéj feljelentésénél, köszönöm a rendelkezésre az <gül> Azért mondom, er, erről beszélgessél, aki ezt tud van, köszönöm a rendelkezésre Én állás. is, szia, Vagy számolj szia. be az tapasztalataidról. András, bejössz? Annyi, jó, persze, persze, persze, tökéletes. Gyere, mutatok neked egy címet, amit fölkéne kéne hívni. Skype, Skype, Skype, Skype. Itt van, kérlek szépen. Eltűnt a cím. Hája, hol van ez? Itt van. Ez. Ne, ezt létszers adásban vagyunk. Jutatt még mielőtt itt mondanád ezt ne. Annyi baj, ahhoz érsz hozzá, ami ezt szeretnél. Csak annyit mondja Abszolút. Ja, jó, akkor azért. Nagyon szépen köszönöm. most nem sikerült? Halló! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Lesz kép is? Tesej! Azt kérdezem, hogy lesz-e képe is? Lesz, hogyha... Kisminkelte magát? Tökéletes! Tökéletes! Betekintést nyerhetek Sarkadi Valázs otthonába? Igen! Nagyjából, tehát ne mondjon utcanevetnek meg házszámot, merre járok? A farkasréten, itt mindjárt a temető mellett. A Akkor Szétségű nem lakunk hegyen. egymástól messzire. És gyönyörű havunk van, már takarítottam a havat reggel. Jönnek a madarak a etetőbe. Gondoskodik róluk? Tessék? Gondoskodik róluk? Hogyne? Nagyon finom szottyolát kaptak. Ön is eszik szottyolát? Én nem eszem szottyolát, de a miniszterelnök úr eszi a foci <gül> Apukám is evett, és tök magot is tudott enni, de engem nem tanított meg, és én erre aztán nem, nem, nem, tudom, nem tudtam rájönni a forszára. De az az igazi, aki mindjárt ki is tudja köpni. úgy, Úgy, úgy, úgy. Nem gondoltál volna, hogy ilyen fontos témákról is beszélgetni fogunk? Hát ezek fontosak, az élet apró örömei. Azt kérdezem öntől, ön akadémikus, az, hogy ön egyébként hogy állítja össze a munkatervét, és mivel foglalkozik? Tehát ugye ez a legutóbbi tanulmányával kapcsolatos, ami a beszélgetésünk alaptémáját képezi, ez a korlátozott információk álltak rendelkezésre a Sinopharm rendkívül bonyolult leírást. Majd igyekszem úgy beszélgetni ennél, hogy közben nagyon sok hieséget nem mondjak. Vakcina hatékonyságról, különöse időseknél annak ellenére, hogy több mint 50 országban engedélyezték. Ezt a témát például önválasztotta, és hogyha igen, akkor mi alapja? Hát én egy rendes sejtbiológus kutató vagyok, de már emeritus professzor, és ezért hetente egy napig oltóorvosként dolgozom, önkéntesként, uh -huh. és e, hát már ez tavaly, tavasszal kiderült, hogy itt komoly problémák lehetnek a vakcinákkal, és akkor kezdtük el ezeket a felbéréseket elvégezni. Maga ez a terület, amiről beszélni fogunk, ha nem, tehát egyébként mennyire képezi az ön szakterületét? Hát kapcsolódik szorosan, hiszen én sejtbiológusként foglalkozom olyan fehérjékkel, amelyek a vírusok, baktériumok életében, vagy azok ellen alkalmazott gyógyszereknél nagyon fontosak az emberi szervezetben. Elsősorban ezeket vizsgáljuk, és a különböző sejteknek a fehérjéi révén azokat a hatásokat, amelyekkel ők megvédik saját magukat és a saját szervezetünket, a baktériumok, vírusok, vagy éppen a toxikus anyagokkal szemben, és így a gyógyszerek hatásában is ez nagyon alaposan beletartozik. Azt el, hogy ez a tevékenység, ez az oltó tevékenység, ez most 2022. januárjában, illetve februárjában is folytatódott? Folytatódik? Igen, most megyek 10 órára <gül> oltani éppen, egy, egy klinikán önkéntesként dolgozom. Azt áruljál nekem, hogy nem tudom, hogy ott, amikor éppen ma ott lesz, akkor a teljes szortiment ott van-e, de ugye elvileg akár a kliens is mondhatja, hogy doktor úr, én ezt kérem különös tekintettel arra, amit ön tanulmányozott, vagy ha tetszik attól függetlenül. Mi alapján dönti el ha ön dönti el, hogy ki mit kap? Hát így keveredtem én ebbe a történetben, hogy természetesen eh, rendes módon megvérjük a páciensnek a vérnyomását, elbeszélgetünk vele, megkérdezzük, hogy nincsen olyan akadály, ami miatt nem lehetne beoltani, és ő is kérdez. És hát eh, évek óta, mióta ez a járvány tart, viszonylag nagyon kevés az az információ, aminek az alapján, akár az orvos, akár a páciens el tudná dönteni, hogy milyen vakcinára is van szüksége. Ugye most itt a harmadik, negyedik oltás fázisában tartunk. Uh -huh. Nagyon fontos lenne tudni, hogy melyik vakcina után melyiket érdemes adni, mennyi idővel, kinek, mit, hogyan kell alkalmazni. Erre hát rendesebb országokban nagyon részletes protokollok vannak. Nálunk inkább ez úgy rá van hagyva a háziorvosok. Ez egy rendetlen ország? Orzság. Tessék? Ez egy rendetlen ország? Hát vannak hát, rendes országok? És vannak ilyen kevésbé rendes országok. Uh -huh. Ahogy megmondta mondta, olyan ország, aminek már nem is volna szabad lenni. Tehát... Euh... Ez nem egészen olyan, de azért, hát bizonyos tekintetben nagy rendetlenségek vannak, és sajnos ebben sem túl jól ezek az információk. Nem állnak igazán Jó, de hát akkor önhöz elmenni az nem, nem lehet egy, egy, nem lehet egy, egy egyszerű szokóra. dolog, mert ugye, ha ön beszélget a, a paciensekkel, vagy a beoltásra várókkal, <gül> akkor egy-egy <gül> ilyen beszélgetés ki tudja, hogy milyen hosszúságú, mire megegyeznek abban, hogy mi lesz, és aztán ott hihetetlen sorok alakulnak ide, természetesen félig vicc. Mi lesz az a dolog, ami alapján ön végül dönt, és aztán mi volt az, ami el, elkezdte vezetni életek? elvezetni kezdte abba a témakörbe, amiről írta ezt a tanulmányt másodmagával. O, tíz hát, óra, akkor mi alapján fog majd dönteni? Mondani, egy nagy orvos dolgozunk együtt, folyamatosan informáljuk egymást, kialakítunk protokollokat, Saját ezeket húfnak? időnként közül is tesszük, nem nagyon törődik vele senki, de magunk legalább elég jól tudjuk, hogy mikor, milyen vakcinát kéne alkalmítani, milyen korban, kinek, hogyan, és ezt néhány perc alatt meg lehet beszélni a pácienssel. A, az a fajta oltó orvosi tevékenység, hogy durbele bele, jöjjön be, jön a következő, az nekem nagyon nem szimpatikus. Az az öt perc megéri, hogy, hogy beszéljünk a pácienssel, beszéljük meg a gondjait, mérjük meg a vérnyomását, és annak alapján dolgozzunk, tehát Azaz 5%- percet nagyon megéri a betegnek is, meg az orvosnak is. Na most ez az orvoscsoport, ez folyamatosan kialakít protokollokat, egymásnak átküldözgetjük, közé is tesszük, és ennek alapján elég jól tudunk dolgozni. Na most, amikor a járvány kezdődött, akkor természetesen nagyon nagy volt a bizonytalanság. Uh -huh. Ez elég természetes. Uh -huh. De hogy elkezdtek a különböző vakcinák érkezni, Magyarország volt az egyetlen szinte, ahol hatféle vakcina lehetett ott. És volt, amelyikre nem volt olyan protokoll, aminek az alapján nyugodtan lehetett volna adni. Ilyen volt a CinoFarm, a vakcina is. Tehát én ott nagyon erősen lobbiztam az operatív törzs tagjainál, és hát egyet az állami képviselőknél, hogy itt egy folyamatos követésre lenne szükség, folyamatosan vizsgálni kell, hogy ki hogyan reagál az oltásra, esetleg milyen mellékhatások vannak, és hogy mennyire hatékony az oltás. Erre pedig a, a legelső, leggyorsabb módszer az kínálkozott, ha megfelelő módon megmérjük az, a kialakuló antitest szintet. Ezek a vakcinák, Antitesteket és T-sejtes, a sejtes választ is létrehoznak bennünk. A sejtes választ sokkal nehezen megmérni, de az antitest szinteket, főleg azok, amelyeket a, a, vírus, amelyek a vírust képesek semlegesíteni, azt nagyon hamar kialakultak jó módszerek, hogy meg lehessen bérni. Jó, egy pillanat, türelmét, hát... egy pillanat türelmét kérem, visszamennék a tanulmányához. Ugye az, amiről ön beszél, az teljesen logikus. De az már azt követte, és arról nem számolt be, nem számolt önbe, miközben az az előzménye, hogy az engedélyezés időpontjában nem voltak nyilvánosan elérhető harmadik, fázusi, harmadik fázisú értékelési adatok, és a magyar hatóságok által részben közzétett, nem publikált adatok arra utaltak, hiszen ha nem voltak ezek nyilvánvalóak, akkor csak utalhattak, hogy korlátozott információ ár rendelkezésre a Sinopharm vakcina alkalmazásáról különös időseknél. Majd néhány sorra lejjebb azt írja ön, 2021. május 24-én végre megjelent egy jelentés a Sinopharm vakcina harmadik fázusi vizsgálatáról, de hát ugye 2021. május 24-e ahhoz képest, amikor engedélyezték, az viszonylag hosszú idő telt el, Ön személyesen vagy az a csoport, amelyiknek része volt, hogyan viszonyult ahhoz, hogy az engedélyezés időpontjában nem voltak nyilvánosan elérhető adatok, tehát nem arról volt szó, hogy itthon hogyan hat, hanem hogy maga az engedélyező, az engedélyező hatóság sem volt olyan adatok birtokában, vagy ha birtokában volt, azokat nem tette közzé, amit egyébként más vakcinák vagy gyógyszer készítmények esetében evidens módon rendelkezésre bocsájtanak. Ez a nonsens kategóriáját közelíti? Ez nem egészen így van, hiszen ez egy vészhelyzet volt. Valóban a, a nagy vakcinák esetében, a Pfizer Moderna vakcinák esetében, már több hónapos vizsgálati periódus után szakmai folyóiratokban is megjelent, jelentések igazolták, hogy ezek alig veszélyesek és nagyon hatékony vakcinák a Sinopharm tekintetében, amikor az első engedélyezés történt, de hát úgy ítélte a kormányzat, hogy nagyon sürgősen szükség van nagy mennyiségű vakcinára. Ez eddig rendben is van, de a gyors engedélyezés után ilyenkor, és ez egyedül az EU tagállamok közül egyedül Magyarországon igen. történt meg, ilyenkor feltétlenül követni kell a hatását és a mellékhatást. Ezek a követések ráadásul el is kezdődtek, legalábbis valószínűleg, hiszen későbbi adatok ezt igazolták, de nem váltak publikussá. Tehát az orvosok, az oltó orvosok sem tudták pontosan, hogy mi a várható hatás, mennyire lesz ez hatékony, melyik korosztályban, milyen alapbetegség esetén érdemes alkalmazni. Tehát mi ebbe az irányba kezdtünk el vizsgálódni. És hát ez egy nagyon érdekes történet, ugye arra nekünk nem volt grantunk, vagy állami támogatásunk, hogy ezeket a méréseket elvégezzük. Ugye, ahogy kivettem elkezd... az ön tanulmányából, vagy az önök tanulmányából, hogy itt ugye számít a nem, hogy valaki férfi, vagy nő, vagy nő, vagy férfi elnézést, számít az életkor, nyugodtan menjen arra, mert látom, hogy a személybe süt a nap. Igen, ami nagyon kellemes egyébként, csak éppen a... A sztárpon valószínűleg nem lehet látni. Egy nagyon érdekes foltok vannak, így ilyen, ilyen, ilyen furcsa bőrbetegségre utaló jeleket e, varázsol örre a nap, de például miatt nem mertem volna szólni, amíg, amíg ön nem szól. E, tehát e, ugye az életkor... Sajnos erről nem tehetek a nagysütés, nem tudom megokadani. De ő egyébként így, hogy van, nem elég, hogy okos, még szép is. Tehát minden rendben van. E, hozzá, tehát életkor nem, és ugye itt jönnek pluszban még az alapbetegségek. Uh, és ugye e tekintetben... Ingen. És ezekről a... minden volt. Hát, mind mind mind volt illetők volt egy súlyosító De... körülmény, vagy nem súlyosító, hogy ne ír mondjak ilyeneket, mint hogy a nonszensz is visszavonom, uh, nevezetesen, hogy a 60 év felettieknél mi a helyzet? Hogy ott egyáltalán nem történtek ilyen harmadik fázisú vizsgálatok. Ez igazából csak májusban derült ki, amikor az első, harmadik fázisú vizsgálatok megjelentek szakmai lapokban, hogy csak egészségesekben és csak ebben a 18-60 tól éves korosztályban vizsgálták, ráadásul főként férfiakban a, a vakcina hatását. Hát ezért szerintem ez abszolút kötelező, hogy ilyenkor az az ország, amelyik egyedülálló módon engedélyezi ezt a vakcinát, legalábbis az Európai Unióban, az részletes vizsgálatokat végezzen, és mielőtt közre adja ezeket. Nem akarok régést csinálni önből, de önnek van arról elképzelése, hogy a kínaiak miért pont ebben a közegben végezték el a kutatásaikat, és akiket kihagytak ebből, azokat miért hagyták ki? Hát valószínűleg egyébként a kínai lakosság is fiatalabb általában. Azon kívül, hát ez a legegyszerűbb vizsgálat. Itt kevéssé veszélyeztetnek időseket, kevéssé veszélyeztetnek gyerekeket. Ez egy szokásos módja annak, hogy így kezdeni a vizsgálatot. De az már nem szokásos, és egyáltalán nem is megengedett, hogy egy harmadik fázis tehát több tízezer emberen végzett klinikai vizsgálatnál, nem vonják be azokat, akik a legérzékenyebbek erre a betegségre, tehát a vírusra a legjobban kitett korosztály éppen a 60 éven felüli korosztály, ezt akkor már jó lehetett tudni. Később a módnál pontosan le van írva, amit nem tudok jól mondani, azt inkább kihagyom, hogy a vakcina második adagjának beadása után legalább 14 nap alatt, 18 évesnél idősebb személyektől gyűjtöttek, már mint önök az ellenanyagméréseket, illetőleg azt írják, hogy az alanyokat egyébként nem önök választották ki, információkat gyűjtöttünk az alanyok életkoráról, és nem éről valamint a második adag után eltelt időről, valamennyi alany teljes körű írásos beleegyezését írta alá, amely az összegyűjtött adatok későbbi közvétételét és anonim statisztikai elemzését. A hozzájárulás alapján közvételt azon is ötiatlan adatok a vizsgálat megkezdés előtt nyíltán hozzáférhetőek voltak a nyilvánosság számára és az elemzés elvégzéséhez szerezték. Az egyének vénás mintáinak vétele után RBD specifikus antitest méréseket egy akreditált laboratóriumban végezték el. Az FDA sürgősségi használatra jóváhagyott és nemzet közileg akreditált módszerrel. Fontos, ugye más... nagyon fontos, fontos hogy egy ilyen kutatói munkánál, hogy egyrészt az a laboratórium, amely végzi a vizsgálatokat, az egy akreditált, tehát hivatalosan elfogadott, európai szinten akreditált laboratórium legyen, a módszer ilyen legyen, és a módszer alkalmas legyen az úgynevezett vírus semlegesítő antitesteknek a megmérésére. Hiszen ezek azok az antitestek, nagyon sokféle antitest képződhet bennünk, de ezek azok az antitestek, amelyek megvédenek bennünket a vírus hatásától. Ezek akadályozzák meg a vírus szaporodását. Tehát itt ezt nyugodtan azt lehet mondani, hogy ha nem keletkezik ilyen antitest, akkor gyakorlatilag nem keletkezik vételem a vírussal szemben. Ez volt az az első tapasztalat, ezek anekdotikus eredmények voltak, de mint oltóorvosok láttuk, hogy, hogy ezek az adatok némely esetben, elsőbb az idősebb pácienseknél azt mutatják, hogy egyáltalán nem keletkezik ilyen antitest a két után, míg a Pfizer, vagy akkor elsőbb a Pfizer vakcina után mindenkinél jóval magasabb, és, és elég egyenletes módon megjelenő ilyen vírus sem Jó, azt legyen szes megmondani, mér. hogy mert ugye ennek van jelentősége és erről részletesen ír a tanulmányban és a sajtó megjelenésekben is szóval róla Hány ilyen mintára van szükség, hogy ez kvázi vagy nem kvázi reprezentatívnak lehessen mondani? Hogyan működik együtt a laboratóriummal a tekintetben, hogy ez a reprezentatív minta a különböző korosztályokból, a különböző nemekből adódóan is reprezentatív rész mintát képezzen, és aztán mit kezd az, az, azokkal az adatokkal, amelyek egyébként különböző alap betegségekről szól, hiszen az önök tanulmánya, ami itt van előttem, olyan részletesen szól erről, hogy megírja azt is, hogy ki mindenki nem rendelkezett adott esetben az emlékei vagy a dokumentáció hiányában erről vagy arról a részletről. Ez így volt, de mi nem válogattunk egyáltalán, hanem azokból az adatokból dolgoztunk, amelyeket megkaptunk. De akkor ezek tekinthetők a, reprezentatívnak? Azért lett végül reprezentatív, mert olyan sokan elvégeztették ezt a mérést, egyébként több ezren elvégeztették, ebből mi ezt a 450-et kaptuk meg így közvetlenül, mert itt tudtuk azt hogy biztosan mérték, megfelelően tájékoztatták a beteget, ők hozzájárultak ehhez a vizsgálathoz, de így végül is nagyon is reprezentatív, mint alakult ki. Először mi körülbelül 150-200 ilyen adatot kaptunk meg, és abból is már nagyon látszott, hogy elsőbb az időseknél vannak olyanok, akiknél egyáltalán nem keletkezik antitest. Ilyenkor én mindjárt elszaladtam a hivatalosságokhoz, a operatív törzs tagjaihoz, és elkezdtem mondani, hogy, hogy itt van egy nagy veszély, ezt feltétlenül követni kell, vizsgálni kell. És hát nem találtam igazi fogadókészségre. Elnézést, így, ezt legyen szes, mesélj már el. E, e, hogyan megy az, amikor Sarkadi Balázs egy olyan szervezetet keres meg, amelynek egyébként nem tagja, e, és kopogtat az ajtaján, és azt mondja, hogy hozott egy üzenetet, ami szerinte fontos? Hát ők mind orvos kollégák, akik <gül> a, az Ogyényi igazgatója, az operatív törzs tagjai, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetői, és valóban össze is hoztunk ilyen beszélgetést, tájékoztatást. Tehát itt, itt meg volt a fogadókészség arról, hogy beszélgessünk, csak arra nem volt meg a fogadókészség, hogy ezek az adatok valóban feldolgozásra, vagy legalábbis olyan feldolgozásra kerüljenek, amelyekből az orvosok is közvetlenül értesülnek. Oké, lesz. de akkor mit mondanak, hogy közbalás, hogy hoztad nekünk ezeket, de mi ezzel nem tudunk mit kezdeni? Tehát nem mondjon olyasmit, amit az ügyvédje jelenlétében nem mondanad, de egy ilyen szituáció az mégis hogyan fest? Nem, ezek nagyon normális, éppen Skype-on, vagy Zoom-on folytatott beszélgetések voltak, és Részben tudományos alapon is megpróbálták ezt, e, ezt e, ellenvéleményeket kifejteni, hogy ezek az antitestmérések nem is megfelelőek, az antitestek nem tükrözik a, a védettséget, ugye van a sejtes immunitás is, azt mi ebben nem tudtuk mérni. És hát én fortal, pillanat, ha már itt tartunk a sejtes immunitást, mert nem tudták mérni. A, a sejtközvetítés immunitás... Ö, sokkal nehezebb megmérni. Azon kívül a, a, egy ilyen előtt vírusos vakcináknál, mint ami a Sinopharm is, nagyon kevéssé keletkezik a sejtes immunitás, ez elég közismert ezekről a vakcinákról, hiszen nagyon sok hasonló vakcinát alkalmazunk, már hosszú távon mindenféle betegség ellen. Az előtt vírusok hogy előttérjumokkal végzett vakcináció után elsősorban az antitestválasznak kell megjelenni, az a legfontosabb jellemző. Na most ez egy szakmai vitánnak is látszott akkor, de végül is, hát az látszott, hogy itt nincs meg az a hajlandóság, valószínűleg nem teljesen szakmai okokból, hogy itt erről nyíltan lehessen beszélni. És akkor mit csináltan? Úgyhogy hát elkezdtük megmérni, illetve összegyűjteni az adatokat azoktól, akik megmérették maguknak az antitest szintet, és hát folyamatosan az igazság, én levelekkel bombáztam ezeket a kollégákat, hogy itt sürgősen tenni kéne valamit. Ugye a most Téldául, akkor eljutunk, hogy a. Az... Igen hogy az időseknél nem kéne alkalmazni ezt a Sinopharm vakcinát, mert közben bizonyosá vált, hogy a, na, például a Pfizer, az mrna vakcinák az idősekben is hatékonyak. Tehát lehetett volna már akkor lépni, de végülis ez nem történt meg, és hát igazából máig se vált az publikussá, hogy nagyon sok idős ember, hibásan gondolja, hogy ő védett a vírus ellen, azért, mert megkapta a két Sinopharm vakcinát. Szerencsére Magyarországon mert azért erről tudtak a szakemberek és a hatóságok, ezért is indult el ilyen nagyon korán a harmadik oltásnak a lehetősége, és ezzel már mi is kiadtunk ez az orvoscsoport egy ilyen, szakmai protokolt, ahol azt hangsúlyoztuk, hogy az immunhiányos embereknek és a 60 éven felüli szinofarmal oltott embereknek feltétlenül érdemes a harmadik oltást, sőt aztán a negyedik oltást. Másodper ugye hát a, a figyelem alapvetően a 60 év felettieken van, de néhány mondatot mondjon a 60 évnél fiatalabbakról is. Mi mind a kette 60 év felettiek vagyunk, de hála a jó égnek Habár ez egy idősödő társadalom, sokan vannak 60 év alattiak. Igen, őnáluk elég hatékony ez a, a Sinopharm vakcina, és 90%-ban hatékony eredményt ad, és ezt a harmadik fázisú vizsgálat is mutatta. Ön egyébként arra van. tudományosan tud válaszolni, hogy ott 60 év környékén, tehát nem pont a 60. születés napon, de azt követően mi változik, tehát az emberi test öregedésével milyen, milyen mutatók, vagy milyen tulajdonságai lesznek azok, amelyek a Sinopharm hatékonyságát ilyen radikálisan csökköntük. Nem tudom, hogy észrevette saját magán, hogy öregszik, én észreveszem. Igen, és én bizony az immunrendszerünk is öregszik. És az idősödő immunrendszer rosszabbul reagál, például a vírusfertőzésekre, kevésbé képes antitest vagy sejtes immunitást létrehozni. Ez egy közismert tény, az immunológiának egyik alaptétele, és épp ezért, Részben éppen ezért adják korai gyermekkorban ezeket az előtt vírusos vakcinákat, vagy a gyengített vírusos vakcinákat, mert akkor sokkal jobb a reakció, sokkal biztonságosabb, hogy kialakul a védeltség. Idősebb korban már csak emlékeztető oltást szoktak ilyenkor adni, ami újra fölidézi, alakulnak ki bennünk úgynevezett sejtek, amelyek még emlékeznek a... A valamikor kapott védőoltásra, csak már nem elég erősek ahhoz, hogy meg is védjenek bennünket, ott néhány nap alatt viszont újra beindítják az immunválaszt, és akkor megint védettek lesz. Ha tud például arról, hogyha egy rosdás szögbe belelép, akkor gyerekkorába kapott tetanusz de most egy emlékeztető oltást ad a házi orvos azért, hogy újra erősebben védetté váljék. Tehát Szinofarm is előre lehetett sejteni, hogy, hogy ez idősebb korban kevéssé fog működni. Azt kérdezem öntől, hogy. Nem fog a kérdés, de hát ugye abból adódóan, amit ön mond, az következik, hogy akik két szinofarm oltással rendelkeztek, és nem volt még harmadik más oltásuk, és elmúltak 60 évesek, vagy nem múltak el 60 évesek, de az alapbetegségükből adódóan a szinofarm másféleképpen hatott bennük, mint a haftan évnél fiatalabb alapbetegségekkel alapvetően nem rendelkező emberekben, hogy az ön tudtával volt-e és ha igen, akkor annak volt -e eredménye, mi volt az eredménye, ha nem volt, akkor annak volt a jelentősége, hogy vajon statisztikailag ki lehet -e mutatni azt, hogy a Magyarországon Covid-ban meghalt emberek közül hány olyan van, akik egyébként két szinofarm rendelkeztek, hogy a tudatukban mi volt, azt most felejtsük el, de összefüggésbe hozható az ő haláluk az életkorukkal, vagy az alapbetegyőkkel, vagy a kettővel együtt, és azzal, hogy ugyan oltottak voltak, de ez az oltás a szinofarm volt kétszer. Ez egy nagyon érdekes történet, hogy mire most a mi cikkünk erről az antitestmérésről és a, annak a, a valószínűsítéséről, hogy itt nem alakul ki védettség, megjelent, közben megjelent, a kormányzat tagjaját, a Kásler miniszter Müller által is jegyzett közlemény a vírus támadásnak az első két fázisát összesítették, és ott a különböző vakcinák hatásosságát is bemutatták. És hát bozasztó érdekes, és mi ebbe a cikkben erre hivatkozunk is, hogy ezek a statisztikák is jól mutatták, hogy a Sinopharm után oltott idősebb embereknek egy jelentős része nem védett, sokkal többen betegedtek meg, és többen haltak meg, mint a többi vakcina után. Tehát végeredményben ez publikussá vált, de hát egy olyan nemzetközi lapból megjelent közleményben, amelyet azóta se idézgetnek semmilyen kormányzati tájékoztatóban, pedig ott is elég világosan ezt úgy hívják, hogy való világadatok, tehát itt már a megbetegedések, és a súlyos betegség, a és a vakcinák hatékonyságát mérték. Jó, menjünk nem? vissza időben, amikor ön először kopogtatott az operatív törzs nem létező ajtaján. Az mikor volt? Az e, tavaly ápril, március végén, április elején. A két tanulmányozók az elmúlt időben jelentek meg. Um, nem kötelező önnek válaszolnia, de ön egyébként mennyire berzenkedik, vagy nem tudom mi erre a jó szó, amiatt, hogy miközben statisztikai adatok vannak a halottakról, azok élő emberek hozzátartozói, és valamikor éltek. Van-e önben tudományos vagy orvos felelősség, a tekintetben, hogy ezeknek az embereknek a halála megelőzhető lett volna, ami persze egy nagyon súlyos állítás, és ha akarja, akkor ne menjen bele ebbe a zsákutcába, ha zsákutca, de úhatatlanul az emberben ez felvetődik. A szülősi Györgyivel folytatott beszélgetésben egy emberről volt szó, aki pertindított, de én most nem egy konkrét esetről beszélek, hanem arról, hogy ez egy olyan politikai felelősség, amely politikai, ha fennáll a politikai felelősség, akkor az ként lóg az egészségügyi kormányzat, és ezáltal teljes kormányzat fölött, ha amit ön mondott, változtatni tudott volna pregnánsan tavaly május óta, különös tekintettel, hogy ön mondta, hogy a protokolt e tekintetben hivatalosan azóta se változtatták meg. Azért is beszélek ilyen hosszasan, mert, mert azért, amit ebben a kérdésben felteszek, annak a súlya azért, ha ránk esne, akkor nem biztos, hogy életbe maradnánk. Én, én nem hiszem, hogy ezt nekem különösebben kommentálni vagy eldönteni kellene. Ez nem az én szakmám, hogy én nem vagyok járványügyi szakember, hogy mikor, mit lehet tenni, milyen... De oldat... valamiért végig csak szólt ön. Tehát azért gondolom, hogy azért Szírez úr nem szokott felhívni embereket, hogy figyelmeztesse őket valamire. Hát nem. Én, én azt gondolom, hogy ami, amit tőlem tellettén megtettem ebben a tekintetben, én egy kutató vagyok. Ja, de az ne arra, hogy volt... de tényleg abba avasom hogy ilyenkor az ember milyen tehetetlenséget érez. Tehát azt mondja, hogy szerinte itt egy veszélyforrás van, amire azt mondják, vagy vitatkoznak önnel, vagy azt mondják, hogy köszönjük, és nem történik semmi. Hát a, amit mi tettünk, hogy ezt, ezeket a méréseket azonnal feltettük egy úgynevezett webserverre, ami egy tudományos hátterű tárolóhely, és mindenki számára elérhető, de még nem ellenőrzött cikkeket tudtam. Uh -huh. Tehát arra még nem tudtunk hivatkozni, hogy ezt a szakma már áttekintette, és ellenőrizte, amit mi leírtunk. Ez több hónap után valósult meg, kérdéseket kaptunk, javítanunk kellett a cikken, de végeredményben ezt mi Tavaly nyáron már feltettük egy mindenki számára elérhető, a kutatók számára nagyon gyakran olvasott webszervere, ott meg is jelent, nagyon nagy nemzetközi vízhangja is volt, 40-50 különböző lapban, a legváltozatosabb lapokban megjelent az erre való hivatkozás. Magyarországon is egyébként ilyen internetes portálok már áttekintették, és hivatkoztak erre. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy mi nem tettünk semmit. Nem, csak, nem, az, nem önökről hát, van szó. Én azt nem tudom megítélni, hogy egy járványügyi hatóságnak mikor mit kell tennie. Azt, hogy, hogy ezzel életeket veszélyeztettek, az, az így van de az, hogy mit lehetett volna tenni, mennyire állt rendelkezésre olyan vakcina, amivel rögtön utolni lehetett volna, ezeket én nem tudom. Az, amikor a tanulmánynak több korlátja is van, és felsorol négy korlátot, arra érdemes kitérni, vagy nem? Hát szerintem érdemes kitérni, hogy mennyire reprezentatív, például ugye, hogy néhány száz eset, Tessék? Nem, nem, nem, a kollégáim akarnak segíteni, időnként akadozik a Skype. Hát, de... Ez egy itthoni Skype, ami nem a tökéletesség. De tökéletes. Igen, figyelek. Tehát, hogy hát nem, egy, nem egy tízezeres száma, nem 450 esetet tudtunk így megvizsgálni, de nagyon statisztika értelmben lefedi, Reprezentatív. Tehát ez olyan, mint amikor megkérdez néhány ezer embert egy közvéleménykutató, és utána azt mondja, hogy Jó, csak itt felsorol négy olyan szempontot, amelynek a jelentőségét ön látja, én nem értek hozzá. Hát ezek közül az egyik, hogy mennyire reprezentatív a kutatás. Aztán van itt... A statisztikai értelme reprezentatív. A másik, hogy nem tudtuk pontosan a a vizsgált páciensek egyéb adatai, hogy mennyire volt háttérbetegségünk. Ugye ezek nem álltak a rendelkezésünkre. Tehát ilyen jellegű, azon kívül az is fölmerül, hogy az antitestmérések megfelelőek voltak-e, hogy azok mennyire tükrözik a, a későbbi betegségnek kitettséget, de mindezekre irodalmi hivatkozásokat hoztunk, hogy, hogy valószínűleg ebben nekünk igazunk van, hogy, hogy ezek érvényes és megfelelő vizsgálatok. Tehát, és mondjam, tehát rá, azt önök, és tudták, a jó, tehát önök tudták, hogyha van ez a négy szempont, ami korlátozó, ez a négy korlátozás ezzel együtt nem veszi el az érvényét annak, amit önök megállapítottak, de ugyanakkor egy tudományos kutató kénytelen elmondani mondani azt is, hogy ezek a szempontok is szerepet játszhatnak ennek a tanulmánynak a megítélésében. Ez így van, ezért minden rendes tudományos közleményben az ilyen kétségeket azt föl kell a a szerzőnek sorolnia, és megfelelően megpróbálni megválaszolni mi is ezt tettük? Ugye a következtetés 5 sorban van, ezek az eredmények szükségesé teszik a protektív antitest titerek további értékelését, ezzel a konkrét vakcinával beoltott idős emberek nagy populációjában és vagy a potenciálisan nem védett egyének további vakcinázását. Jelentős veszélyt jelent, hogyha az ellenanyagtermelés hiánya valóban gyengé védekezést eredményez a betegséggel szemben, Miközben a sinopharm beoltott idősek úgy érzik, hogy védettek a COVID-19 ellen, akkor ez a hamis ígéret hozzájárulhat a betegség kitöréséhez ebben, ebben a rendkívül sérülékeny populációban. Ez egy óvatos, de határozott fogalmazás. A mai protokoll ma 2022. február 2-án mennyire van tekintettel erre? Hát maga az alapprotokoll az, az rendkívül hiányos, tehát ott, ott nagyon röviden azt mondja, hogy bárki kaphat harmadik oltást, és bizonyos idő után akár negyedik oltást is, sőt a harmadik oltást most már szinte kötelezően eléri a bizonyos körülmények között, és ehhez adtuk mi ki azt a részletesebb útmutatást, hogy elsősorban az immunhiányos betegeknek nagyon ajánlotta a harmadik negyedik oltást, a következő nagy csoport, akik szinofarm vakcinát kaptak, idősebbek, és ezért fontos, hogy egy mrna vakcinát kapjanak harmadik vagy negyedik oltásként, és végül azok az egészségügyi dolgozók, akik közvetlenül kapcsolatba kerülnek betegekkel, ott is elsőbb az idősebbek számára, feltétlenül ajánlott a harmadik és a negyedik oltás is. Tehát, de mindezek, ezeket nem én találom ki. Én, én ugyan ott vagyok a területen is, és, és oltok pácienseket, de azért elsősorban egy biológus kutató vagyok, tehát itt egy orvos csoportnak kell együtt dolgoznia, és hát bár jobban működne ez az együttműködés az operatív törzs tagjaival is. Jó, én előtte mit van az az összefoglaló is, amiről ön beszél, ami a Kásler vezette kutatócsoportot illeti, de az Legalábbis, hogyha én megfelelő olvastam, azért az adatoknak a rendszerezésénél arról, amiről ön így beszélt, illető ír a tanulmányban, azt én ugyanebben a formában ott nem találtam meg. Pedig benne van egy nagy táblázatban a különböző vakcinák után a hatékonysága, hogy hányan lettek súlyosan betegek, hányan kerültek kórházba, és hányan haltak meg. Hát, ez szépen, és, és korcsoportokra is benne van. Jó, hogy... hogy nekem egy olyan összefoglalom van, amiből ez hiányzik, mert itt csak az szerepel, hogy a is, a vakcina is magas eredményességet mutat, 87-85 százalékos hatékonysági mutatóval, jóval magasabb az szint mérésekből várt értékekhez képest. Hát ez, ez nem így van a táblázatból, már nem ez derül ki. Ott korcsoportokra is olyan van mutva, és 60 év fölött Jól látszik, hogy csak hogy az emberek kb. 25%-a a két oltás után is bekerülhet súlyos állapotba a kórházba. Tehát a táblázat adatai azok azt mutatják, és hát mi ezt ebben a cikkben most a megjelent formában részletesen egy ábrában is összefoglaltuk, hogy a Míg derülnek ki ebből a való világadatokból, és a mi antitestmérésünkből, és a két görbe teljesen párhuzamos, 60 év fölött elkezd süllyedni a védettségnek az értéke. Végül is mi kellett ahhoz, hogy ez a nemzetközi folyóiratban is megjelenjen, és történte e azt követően bármi változás? Hát az kellett ahhoz, ahogy az szokásos, hogy egy tudományos cikknek át kell menni a bírálóknak a a során, akik felvetnek kérdéseket, javításokat kérnek, és ez bizony hónapokig eltart, tehát ezért érdemes ilyenkor, ami esetleg ennyire fontos területen egy cikk, azt föltenni ezekre a még nem ellenőrzött portálokra. Ott is megvan egy alapellenőrzés, tehát az nem úgy van, hogy bárki föltelt akármit, hanem láthatólag egy megfelelő szakcikknek kell lennie, de ott nincs meg ez a teljes bírálati folyamat. Most már ez is végigment, és hát a szakemberek is jóvá hagyták, hogy ez valóban egy érvényes, értelmes kutatás volt. Tehát ez, ez egy időigényes folyamat, és hát ezt el kell mondani, hogy a, a tudomány az időigényes. Tehát ahhoz, hogy főleg a, a való életben fontos és hatékony gyógyszereknek a vizsgálata megtörténjék, az egy, az egy hosszabb folyamat. Egy, Csomó gyógyszernél, amit most elkezdtek ajánlani a COVID-betegségre, voltak in vitro csövekben elvégzett vizsgálatok, amik arra utaltak, hogy ezek esetleg hatékonyak lesznek. És ezeket föl is kapták, és el is kezdték terjeszteni, de utána rendes, megfelelő klinikai vizsgálatokat kell elvégezni, és megnézni, hogy ez a való életben is hatékony -e, véde a vírus ellen most már az emberi szervezetben és egyelőre nagyon kevés olyan gyógyszer van, ami így, így is hatékonynak mutatkozott. Úgyhogy ez egy időigényes folyamat, meg kell érteni azt is, hogy a kutatók esetleg először lelkesednek valamilyen hatásért, amit, amit megmértek és ami létezik a kémcsőbe, de utána nem igazolódik a való életben, az emberi szervezetben már nem ad ilyen védelmet az adott gyógyszer. Uh, végül két olyan dologra szeretnék kitérni, ami mindaból fakad, amiről önbeszél, de más vonatkozású. Az egyik egy tavaly decemberi hír, hogy feljelentést tett az ugyeivel szemben, miután a jogerős ítélet ellenére részben kitakarva kapták meg az orosz és kínai vakcinák dokumentumát. Uh, de Ligeti, ezt nem én tettem a fejezetet. Nem, nem, Ligeti Miklós, Ligeti, Ligeti Miklós, ez a Transparency International. És ezt ugyanakkor párba állítanám, tehát még egyszer feljelentést tettünk az Ogyéivel szemben, miután a jogi erős ítélet ellenére rízben kitakarva kaptuk meg az orosz és kínai vakcinák dokumentációját. Az iratok nem kitakart részéből is látszik, hogy számos kockázati és biztonsági kétej fogalmazódott meg a Sputnik és szinofarmoltások gyártásával és használatával kapcsolatban, és az is látszik, hogy erős politikai befolyás hatására adhatták meg a szakemberek, az oltóanyagok hazai használatához szükséges engedélyeket. Egyebek mellett az is kiderül, hogy 2021 januárjában látogatták meg a magyar szakemberek azt az orosz, illetve kínai üzemet, ahol az oltóanyagokat előállítják, előbb esetében azonban a magyar félnek nem volt módja a gyártási folyamat teljes ellenőrzésére, a kínai gyártás során pedig közel tucatnyi hiányosságot jeleztek a szakértői vélemény összeállításakor. A pontos részletek azonban a dokumentációban szereplő kitakarások miatt nem jelenleg, miatt jelenleg nem ismerhetjük meg itt rosszul van gépelve. Ugye utána falus Andrásnak volt egy Kamin autja, amit majd egyszer vele fogok adásban vagy adáson kívül megbeszélni. De ezt párba állítanám azzal, hogy azzal a január 31-ei, tehát nap előtti hírrel, mely szerint rémhírterjesztés büntetjének gyanúja miatt feljelentést tett az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezési és Egészségügyi Intézet a Budapesti Rendőrfőkapitáliságon. Az ugyei azért tett feljelentést, mert 2021. december és 2022. januárja között, tehát ez sokkal rövidebb periódusra vonatkozik, összesen két hónapra különböző internetes médiumokban félrevezető állít. Tartalmazó cikkek jelentek meg, a hatóanyag gyógyszerekről. A cikkekben közölt állítások a hatóanyagú gyógyszerek hatásosságát kérdőjelezik meg, melynek következtében a koronavírus járvány ellenű védekezés eredményességét is akadályozhatják, és alkalmasok lehetnek arra, hogy a betegek bizalma, a gyógyszerekben és a gyógyszer által kiváltott gyógy hatásban megrendüljön fogalmazott a közlemény, és hát ebben a megrendülésben, vagy ebben a megrendítésben önnek igen aktív szerepe van, hiszen a 24.hu kében, január 7-e, tehát nagyjából egy hónappal ezelőtt, de konkrétan ugye az az időpont, amit az ógyéi feltüntet, és egyebek között, ha a feljelentés eredményes, akkor az ön által mondottak miatt kerülnek, hát bajba, ez egy, nem egy jó kifejezés, hiszen itt egy nagy kérdés, hogy ez most tulajdonképpen micsoda. Ön ugye akkor csak keresem, mert Ugyanott mondtam a dátumot, mint ahol most az ön megnyilatkozását keresem. Ön ebben a cikkben azt mondta, a Fabi Viral csak Magyarországon engedélyezte koronavírus ellen az Európai Gyógyszerügynökség és az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerengedélyezési Hivatal kísérleti stádiumban tartotta, nem adott ki rá engedélyt, mert nem tartott elég hatékonynak. A negatív eredményekről tavaly egy Nature-cikk is megjelent, mondta a 24. Hunak sarkadi vallás, kutatóorvos, akadémikus. A szert influenza ellen fejlesztették ki Japánban, onnan átkerült Kína majd gyors engedélyeztetése Magyarországra, és nem olvasom fel a teljes cikket, mely 24 szokásos alapossággal készült, ami ugye azt mutatja, hogy az a jelenség, amiről mi ketten beszélgetünk, de alapvetően ön tárja föl, az egyáltalán nem kizárólag a szinofarm hatásmanizmusával kapcsolatos, hanem egyáltalán egy politikailag érzékeny témává vált, egy alapvetően e, orvostudományi kérdés, és ezen a határon nagyon sajátságos a közlekedés. Azért az ön területén a feljelentés az nem egy orvosi módszer. Nem, nem egy szokványos dolog, hogy valakit, a, a, ráadásul aki egy olyan kutató, aki a nemzetközi irodalomban részletesen leközölt eredmények alapján elmond valamit, amit természetesen most is fenntartok, Számos cikk jelent meg, ez, hát csak néhányra hivatkozik ez a cikk, de bemutatták, hogy a favipiravír, ami egyébként megint csak ebbe a, az in vitro, tehát a vírustesztekben hatékonynak mutatkozott, korábban influenza ellen fejlesztették, az a való világban nem egy hatékony gyógyszer. Számos, de 30 körüli klinikai kipróbálás. Kivételesen a közöket... azért, mert közben ne haragudjon, ön orvos kollégának nevez valakit, akinek az ajtaján kopogtat adott esetben a szinofarmmal kapcsolatban, aki nem a szinofarm kapcsán, hanem egy másik ügyben. Egyebek közt egy olyan cikket, ahol ön mond szak, szakvéleményt Mi büntetinek, gyanúja miatt feljelenti a budapesti rendőrfőkapitáliságon. Ez mennyire fér bele abba a rendszerbe, ahol ön az életét érez? Ugyanaz az orvos kollega jelenti kvázi önt föl, akirek a figyelmét ön felhívja egy veszélyforrásra, és nem, hogy nem a veszélyforrásra figyel föl, hanem azt mondja, hogy ön veszélyeztet egy olyan ellátást, amely ma központi jelentőségi az egész világon, így Magyarországon is. Ne haragudjon ezt ennél jobban, nem tudom becsomagolni vattába. Hát igen, azért ez nagyon erősen sarkítva van így. A, az igazság az, hogy ez egy vírus, vagy in vitro kipróbál gyógyszer, ami in vivo hatástalannak mutatkozott számos klinikai tanulmányon. nem de nem egy, nem de... egy tanulmányt tettek közé, hanem feljelentést tettek. Hát azért ez, ez, ez... Mondhatnám rendkívül szokatlan, akár nevetségesnek is lehetne mondani, én nem hiszem, hogy ebből igazi ügy lehet bármikor is, hiszen itt egy szakmai vita folyhat, vagy... Jó, hát vitának folyik, mennyiben az... része a feljelentés. Ha én, ne, hát ha én egyébként ön vitatkozik nem, velem, nem, majd egyszer csak a vita egy bizonyos pontján azt mondom, hogy feljelentem, az a hagyományos vitakultúrában nem szokott érvként szerepelni, számítani. Ezek olyan esetekben ö, reális feljelentések lehetnek, amikor jön egy vírustagadó ember, és elmondja, ha ha beveszik ezt, akkor 5 perc alatt meghal, és egyéb vad dolgokat is lehet mondani, amik valóban veszélyeztethetik a közegészségügyet. De hát itt egyáltalán nem erről van szó. Ez egy olyan gyógyszer, amit Magyarországon egyedül Európában, újra mondom. Itt sem engedélyezett, hanem úgynevezett off-label formában, tehát éppen ha valakinek kedve van, alkalmazhatja, de nem egy kivizsgálás alapján történt alkalmazás, nem célzott alkalmazást, engedélyeztek, és utána elkezdték nagyon széles körben teljeszteni, több százezer dobozt nyíl, tehát gyakorlatilag millió számú gyógyszert, és ingyenesen tették lehetővé az elérhetőségét, és arra biztották a házi orvosokat, és a klinikákat is, hogy a kevésbé súlyos esetekben ezt alkalmazzák. Na most megtörténtek a klinikai vizsgálatok, és azok ezt a gyógyszert, a favipiravirt a COVID-betegségben hatástalannak bizonyították. Ezért nincs benne a WHO ajánlásban, nincs benne a, a német, a, az angol, egyéb ellátási protokollokban, és a magyar protokollban is úgy szerepel, hogy egy csillag van mellette, vagy egy kis szám, és utána lábjegyzetben ott van, hogy ennek a megfelelő kivizsgálása még nem történt meg. Na most én arra hívtam föl a figyelmet, hogy de, megtörtént a nemzetközi kivizsgálása, és hatástalannak bizonyult. Irídlem a szaktudását, irídlem a szakállát, irídlem a türelmét. <gül> Szakállat bárkidőveszthet nyugodtan. Ebben van. olyan szaktudásom és olyan türelmem, mint ami önnek van, nekem már sose lesz. Hát a kutatáshoz nagy türelem kell egyébként az, hogy. De hogy ez a türelem olyan dolgokra is kiterjedjen, mint amit ön most megfogalmazott, az nem evidencia számomra. Hát, Néhány kutatót annak idején, amikor kevésbé volt barátságos a világ, nem minthogyha most annyira barátságos lenne, olyan véleményért, mint ami önnek van, mágiára vetették. Hát várjuk, hogy ez visszatérjen. Remélem, hogy nem így fog alakulni a világ sorsa, de hát bármikor előfordulhat, mert az emberek nem szoktak tanulni a történelemből, itt én azért azt remélem, hogy, hogy a, a kutatók szakmai véleményét kevésbé lehet bűnügyként vizsgálni. De egyébként ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mennyire van tekintélye a tudománynak, tehát hogy a tudományos eredményeket mennyire veszik figyelembe a politikusok, de az átlagemberek egyre kevésbé bíznak a kutatókban, a tudományban, aminek hát, megvan a számos oka, talán ahogy a, a fiam nagyon rámpirított, hogy nem megfelelően kommunikálunk, mert nem az influencerek révén és nem a megfelelő fórumokon érjük el az embereket, hanem mindenféle honlapokra írogatunk, és, és így nem tudjuk megfelelően képviselni a tudományálláspontját. Tehát a tudománynak nem úgy van álláspontja, mint egy ilyen átlagos influencernek. A tudomány álláspontja lassan alakul, folyamatos munkával alakul ki, és én Tegyük az van, hozzá, ami meg például, meg például a favipira vért illeti, és ez nagyon fontos, hogy közben e, látszólag önellenmondásokba is bonyolódik, holott egész egyszerűen csak arról van szó, hogy egy folyamatban léteznek ilyen állítások, amelyeket az idő meghaladhat, és különös tekintettel egy ilyen pandémiás időszakban, ezekre az ellentmondásokra még akkor is nagyon rosszul reagál a közeg, hogyha ezt egyébként számukra érthető módon mondják el, arra meg végképpen nagyon rosszul reagál, hogyha egyszer csak homlok egyenest ellenkező információt kapnak, miközben az előzőt sem magyarázták el nekik. Igen, igen, ez egy nagyon nagy veszély, ez egy nagyon komoly bizalomvesztéshez vezet, és hát az egész világban megvan ez a bizalomvesztés, de hát valahogy nálunk talán még, még fokozódik. Mivel foglalkozik a fia? A fiam egy bábművész, egyébként doktorált angol irodalomból, de bábokat, marionetteket mozgat, és, és báb előadásokat tart, nagyon sikeres, járja a világot, és hát egyáltalán nem tudományjal foglalkozik, és megfelelően kritikus az én tudományos munkásságommal szemben is, főleg annak a népszerűsítő részével. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, sajnálom az apropót, és szerintem jól járnak azok, mint ahogy nagy valószínűséggel mások se járnak, másokkal se járnak rosszul, de egy ilyen beszélgetés után valószínűleg kifejezetten örülni fognak azok, hogyha netán látták azok az emberek ezt a beszélgetést, akik aztán 10 órakor majd kígyózni fognak ott az előtt, az ajtó előtt, ahol ön fog ma embereket beoltani. Nem, nem, nem kígyóznak egyébként, mert időre jönnek, meg lehet ez szépen szervezni, hogy pontosan. 10 percenként, 40 óránként jöjjön valaki, és el lehessen beszélgetni, meg lehessen kérdezni az orvost, meg lehessen vizsgálni a pácienst. Nem olyan orrásnak ez. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Nagyon szépen. Viszont látásra, viszont hallásra. Viszont Tamás. Rájunk száv, pirosan? Jó, jó. Megtartam. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Csillag az éjszakán. Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Florence-nyalás összekeverten. búcsúztató őszi lidónak emlékei a hajnali párás díszkócos termen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha. Őrzött elevenek is voltak, szívek távoli musolja reátok néz, aggódva, árván. Őrzők, Vigyázzatok a strázsán. Őrzők, vigyázzatok a strázán, az élet él, és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres s ostoba veneségek. Oly szomorú embernek lenni, és szörnyűek az állathős igék.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 Egy igen magas színvonalú beszélgetés volt, és döbbenetes az odi főigazgatójának a följelentése ilyen szinten működő tudósok ellen. Igen. Nem mondom, hogy nem patetikus ilyenkor leadni ezt az adiverset. De a tegnap és a ma. Különböző módokon, egy ilyen összetákolt őrzőnek a megnyilvánulásai, amilyen én vagyok. Nagy megtiszteltetés, hogy bátortalan kísérletet tehetek arra, hogy egy őrző legyek a vártam. Talán. Egészen elképesztő Sarkadi balástörténete. És ez egyszerre szól a Covid-ról, és egyszerre szól a Covid kapcsán valamiről, amit most ezután a beszélgetés után nem hiszem, hogy nekem pluszban kéne megfogalmaznom. Ha akarnak megnyilvánulni, megtehetik. Ha nem, akkor 9 óra, 2 perc van, véget ért a műsor. Másodperceken belül jelezniük kell, egy percen belül kell valakinek jelentkezni ahhoz, hogy a műsor tovább tartson. Ha nem telefonálnak, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apukaripsz Ha nem ez volt az utolsó, ki tudja, akkor holnap is találkozunk. Távol létemben, és ez akkor is így lesz, hogyha netán már itt nem lehet műsorom, nem van semmi jele, de korábban is hányszor fordult elő, hogy nem volt semmi jele. Vagy hosszú előjele volt, de nem lehetett tudni, hogy pont akkor következik be. Dörö kisd kiser pont fialajanos. A nevem kukac Még 16 másodperc. Még 11 másodperc. Még 6. Még három Hogy van-e jelentősége, vagy sem, az elmúlt egy perc kevés volt ahhoz, hogy egy újabb telefont generáljak, így aztán elköszönök Öntől. A mesének vége, jó éjszakát gyerekek!